Станіслав Лем. Едем. Текст читає Сергій Оробчук. 5. Сонце вже торкалося обрію, коли вони дісталися до невеликого пагорба. Ракета відкидала довгу тінь, що губилася далеко в пісках рівнини. Перед тим, як увійти до середини, ретельно оглянули місцевість. Проте не знайшли жодних слідів, котрі свідчили б, що тут хтось побував за їхньої відсутності. Напівавтомату стих очистити бокові коридори бібліотеку, перш ніж безнадійно загруз у товстому шарі пластикових і скляних скалок, що встеляли підлогу лабораторії. Після вечері, яку вони проковтнули майже блискавично, лікареві довелося зашити на голові в координатора рану, бо вона все ще не переставала кровоточити. Хімік тим часом устиг зробити аналіз води, зачерпнутої в струмку, переконався, що вона придатна для пиття. Хоча містить значні домішки, солей, заліза, які псують смак. «Тепер нарешті можемо порадитися», – заявив координатор. Усі посідалися на надувних подушках у бібліотеці. Координатор з перев'язаною головою в центрі. «Що ми знаємо?» – почав він. «Нам відомо, що планета населена розумними істотами, яких інженер назвав дуплексами. Ця назва не відповідає реальності, тому що… Але це не так важливо». Ми зіткнулися з такими проявами цивілізації дуплексів. По-перше, з автоматичним заводом, який ми визнали розрегульованим і покинутим. Тепер не зовсім упевнений в цьому. По-друге, з зеркальними куполами невідомого призначення на пагорбах. По-третє, зі щоглами, котрі випромінюють щось, ймовірно, якийсь вид енергії. їхнє призначення нам теж поки що невідоме. По-четверте, з їхніми транспортними засобами. Причому один із них, коли нас атакували, ми захопили, привели в рух і розбили. По-п'яте ми бачили здалеку їхнє місто, про яке не можемо сказати нічого конкретного. По-шостий напад, про який я згадував, виглядав так. Дуплекс нацькував на нас, ну, скажімо, тварину, мабуть, належно видресировану. Вона вистрілила в нас чимось схожим на маленьку кулькову блискавку, керувала нею на відстані, поки ми не спалили її живцем. Нарешті, по-сьоме, ми були свідками того, як засипали рів могилу повно мертвих тіл жителів планети. Це все, наскільки я пригадую. Поправте мене або доповніть мою розповідь, якщо я помилився чи щось пропустив. В принципі, майже все, озвався лікар, за винятком того, що сталося позавчора на кораблі. Твоя правда. Виявилося, що ти мав слушність. Це творіння було голе. Можливо, воно просто намагалося десь заховатися, і в паніці заповзло в перший ліпший отвір, а це був якраз тунель, що вів до середини нашої ракети. Ця гіпотеза настільки спокуслива, наскільки й небезпечна, відповів лікар. Ми, люди розмірковуємо та розуміємо по земному і через те можемо припуститися серйозних помилок, приймаючи чужу видимість за свою істину, тобто укладаючи певні факти в схеми, привезені із землі. Я абсолютно певен, що всі ми сьогодні вранці думали одне й те саме ми наткнулися на могилу жерт насильства. Вбивства. Але насправді ні я, ні ми всі не знаємо. Ти повторюєш це, хоча й сам не віриш. Збуджено почав інженер, але лікар урвав його. Мова зараз не про те, у що я вірю. Якщо віра десь справді явно не до речі, то саме тут, на Едемі. Гіпотеза про нацьковування електричного пса, наприклад. Тобто як? Ти називаєш це гіпотезою, але це ж факт. Майже одночасно вигукнули хімік та інженер. Ви помиляєтеся. «Чому він на нас напав? Ми нічого про це не знаємо. Можливо, своїм виглядом нагадуємо йому якихось тутешніх тарганів або зайців. А у вас, даруйте в нас, цей агресивний вчинок негайно асоціювався з тим, що ми бачили раніше, що справило на нас таке приголомшливе враження. Ми втратили здатність спокійно міркувати. А якби зберегли її та не відкрили негайну стрілянину, наш попіл розвивався б зараз там, під ліском, хіба ні?» – гнівно вигукнув інженер. Координатор мовчав, переводячи погляд з одного на іншого. Ми зробили те, що повинні були зробити, але цілком імовірно, що сталося непорозуміння з обох боків. Вам здається, що всі кубики головоломки вже на місці? А цей завод буцімте покинутий кількасот років тому і розрегульований сам собою. Як бути з ним? Куди подіти цей кубик? Довго панувала мовченка. Я вважаю, що лікар багато в чому має слушність, нарешті озвався координатор. Ми знаємо, ще дуже мало. Ситуація для нас вельми сприятлива. Наскільки можна судити, вони не знають про нас нічого, як гадаю, головним чином через те, що жодна з їхніх доріг, цих борозин, не проходить поблизу нашої ракети. Однак важко розраховувати, що такий стан триватиме довго. Я хотів би попросити вас зважити наше становище з цього погляду і висловити пропозиції. Тепер ми в цій руїні, по суті, беззахисні. Вистачить, як слід, зашпунтувати тунель і подушимося тут, мов миші.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 Я все ж таки не здатен міркувати інакше та пропоную, точніше вимагаю, негайно взятися до ремонту всіх систем і запуску агрегатів. Скільки, по-твоєму, це в з часу? Перебив його лікар. Інженер завагався. От бачиш, стомлено зіткнув лікар, навіщо нам обманювати самих себе? Нас виявлять раніше, ніж ми закінчимо ремонт, бо хоч я й не фахівець, мені здається, що ми на кілька довгих тижнів. На жаль, це правда, підтримав його координатор. Крім того, нам доведеться поповнити запаси води. Не кажучи вже про клопоти, котрих завдасть нам ця радіоактивна вода, що залила нижній відсік. Невідомо також, чи зможемо виготовити все, що нам буде потрібне для усунення пошкоджень. Нової вилазки явно не минути, погодився з ним інженер. І то, мабуть, не однієї. А втім, вилазки можна здійснювати вночі. Крім того, хтось із нас, скажімо, двоє, повинен постійно перебувати в ракеті. Але чому говоримо тільки ми?» – несподівано звернувся він до трьох мовчазних слухачів. «У принципі нам слід як працювати в ракеті, водночас досліджувати тутешню цивілізацію», – неквапливо мовив фізик. «Ці завдання значною мірою суперечать одне одному. Кількість невідомих така велика, що навіть стратегічний розрахунок тут мало допоможе. Не підлягає сумніву одне. Ризику, що межує з катастрофою, нам не уникнути, хоч би ми вибрали спосіб дій. Розумію, до чого ви прагнете, тим самим низьким, стомленим голосом сказав лікар. Хочете переконати самих себе, що ми повинні здійснювати нові виласки, маючи змогу завдавати могутніх, тобто атомних ударів. Певна річ з метою самооборони. Оскільки це закінчиться тим, що проти нас повстане вся планета, я не маю найменшого бажання брати участь у такому піровому починанні, яке залишиться піровим, навіть якщо їм невідома атомна енергія. А за це. Аж ніяк не можна поручитися. Якого роду двигун рухав те колесо? — Не знаю, — відповів інженер, — але не атомний. У цьому я майже певен. — За це майже ми можемо поплатитися життям, — сказав лікар і, відкинувшись назад, заплющив очі та прихилив голову до перекошеної книжкової полиці, усім своїм виглядом підкреслюючи, що не має ніякій охоти підтримувати цю розмову. — Квадратура кола, — буркнув кібернетик. «А що, якби ми спробували встановити контакт?» – неквапливо мовив хімік. Лікар сів рівно і, дивлячись на нього, сказав. «Спасибі тобі. Я вже справді почав потерпати, що цього ніхто не запропонує». «Але ж пробувати встановити контакт означає віддатися йому руки», – вигукнув кібернетик, підкоплюючись з місця. «Чому?» – байдуже перепитав лікар. «Ми можемо спочатку озброїтися навіть атомними випромінювачами» але не підкрадатимуся вночі до їхніх міст чи заводів. Гаразд, гаразд. А як же ти уявляєш таку спробу встановлення контакту? Егеш, скажи, докинув координатор. Я згоден, що ми не повинні її форсувати, відповів лікар. Чим більше пристроїв на кораблі стигнемо полагодити, тим, звісно, краще. Нам потрібна також зброя, хоча це й не обов'язково мають бути атомні випромінювачі. Потім хтось залишиться в ракеті, а частина, скажімо, троє, вирушать до міста. Двоє залишаться ззаду і спостерігатимуть за третім, який спробує встановити контакт із жителями. й дуже детально все продумав. Мабуть, вирішив і те, хто піде до міста. Лиховісним голосом сказав інженер. Так, і це теж. А я не дозволю тобі на моїх очах здійснити самогубство. Вигукнув інженер і, підхопившись з місця, підскочив до лікаря. Той навіть не підвів голови. Інженер увесь тремтів. Товариші вперше бачили його таким збудженим. Якщо ми вже пережили всі таку катастрофу? Якщо нам пощастило вибратися з цієї могили, якою стала ракета? Якщо вже ми вціліли, неймовірно ризикуючи під час тих легковажних вилазок, так, наче ця планета – чужа планета, місце для приємних прогулянок, то я сподіваюся не для того, щоб через якісь навіжені фантазії, через маячню… Він аж задихався від гніву. «Я знаю, про що ти думаєш», – кричав інженер, стискаючи кулаки. «Місія людини, гуманізм!» Людина серед зірок, благородство, ти навіжений, і твої ідейки теж навіжені. Ніхто не хотів нас сьогодні вбити, і ніхто не засипав ніякої масової могили. Що? Правда? Що? Інженер нахилився над лікарем. Той глянув на нього, і він замовк. Нас хотіли вбити, і цілком можливо, що це була могила закатованих, сказав лікар, і всі побачили, якими величезними зусиллями давався йому спокій. А піти до міста треба. Після того, що ми зробили, здивувався координатор. Лікар здригнувся. Так, зітхнув він. Ми спалили труп. Так. Робіть те, що вважаєте правильним. Вирішуйте, я підкоряюсь. Він устави, переступивши горизонтально відчинені двері, вийшов, зачинив двері за собою. Всі ще хвилину дивилися йому вслід, мовби сподіваючись, що він передумає і повернеться. Даремно ти так скипів, тихо докорив інженерові координатор. Ти ж добре знаєш. Хоча в той, але глянувши в очі, повторив іще тихіше. Так, даремно. Лікар має слушність в одному, сказав координатор і поправив на голові пов'язку. Те, що ми виявили на півночі, ніяк не узгоджується з тим, що ми бачили на сході. Місто розташоване від нас приблизно на такій самій відстані, як і завод. По прямій якихось 30-35 кілометрів. Більше, зауважив фізик. Можливо. Через те не вважаю, що на півдні чи на заході були так само близько певні елементи їхньої цивілізації, бо з цього випливало б, що ми впали у самісінькому центрі якогось локального пустища цивілізації, порожнечі цивілізації з діаметром 60 кілометрів. Це було б надто дивно, а отже й неправдоподібно. Ви зі мною згодні? Так, ні на кого не дивлячись, сказав інженер. Так, кивнув головою хіміки, додав. І з самого початку треба було розмовляти такою мовою. Я поділяю до кори лікаревого сумління, протяжно мовив координатор, але його пропозицію вважаю наївною і не застосовною у нашій ситуації. Вона не того рівня. Правила становлення контакту з чужими істотами нам відомі, проте вони не передбачають ситуації, в якій опинилися ми майже без жертви мешканці заритих у ґрунт уламків. Певна річ, ми повинні відремонтувати свій корабель. Але водночас триває змагання, хто швидше збере інформацію, ми чи вони. Досі попереду були ми. Того, хто на нас напав, пощастило знищити. Ми не знаємо, чому він це зробив. Може, і справді ми схожі на якихось їхніх ворогів. Це теж треба в міру можливості перевірити. З огляду на те, що запас корабля у найближчому майбутньому нереальний, ми повинні бути готовими до всього. Якщо цивілізація, в котрій ми опинилися, високо розвинена, а я гадаю це саме так, те, що я зробив, що зробили ми, в кращому разі тільки трохи віддалить момент, коли нас виявлять. Отож, головні свої зусилля маємо зараз зосередити на озброєнні. Чи можна ще сказати і мені? – озвався фізик. Кажи, я хотів би повернутися до лікаревої ідеї. Вона, я би сказав, насамперед емоційна, однак за нею також є деякі аргументи. Ви всі знаєте лікаря. Мені здається, він не був би у від того, що я можу сказати на захист його пропозиції, але я все ж таки скажу. Отже, зовсім небайдужа ситуація, в якій відбудеться перший контакт між нами і ними. Якщо вони прийдуть сюди, то прийдуть по наших слідах. Тоді про контакт годі буде й думати, поза всяким сумнівом, вони на нас нападуть, і нам доведеться боротися за життя. Якщо ж ми підемо до них. Шанс взаємопорозуміння, хоч і невеликий, усе ж таки буде. Отже, зі стратегічного погляду, краще зберегти ініціативу і активність, незалежно від того, як із цього приводу можна висловлювати міркування морального характеру. Ну гаразд, а як це виглядатиме на практиці? – запитав інженер. На практиці поки що нічого не зміниться. Нам потрібна зброя і то, якомога швидше. Йдеться про те, щоб озброївшись, ми почали спроби встановити контакт але не на дослідженій території. Чому? – здивувався координатор. Бо цілком імовірно, що перш ніж ми доберемося до міста, нас примусять битися. Неможливо встановити контакт з істотами, які гасають у тих дисках. Це найгірші умови, які тільки можна уявити. А звідки ти знаєш, що в іншому місці нас чекає щось краще? Я в цьому не впевнений, але знаю, що на півночі і на сході нам шукати нічого, принаймні поки що. Це ми ще обміркуємо сказав координатор. «Що далі?» «Треба задіяти захисника», сказав хімік. «Скільки це забере часу?» Координатор обернувся до інженера. «Не можу сказати. Без автоматів ми до нього навіть не доберемося. Він важить 14 тонн. Хай кібернетик скаже». «Щоб його перевірити, мені треба два дні. Щонайменше», підкреслив кібернетик останнє слово. «Але спершу я повинен привести в дію автомати». «За два дні ти запустиш усі автомати?» – сумнівом перепитав координатор. «Ну що ти? Два дні в мене займе лише захисник після того, як запущу хоча б один автомат. Ремонтний. А мені потрібен ще один, вантажний. Щоб його перевірити, необхідно ще два дні. І врахуйте, я не знаю, чи взагалі вдасться його запустити». «А чи не можна вийняти із захисника сердечник і встановити його за тимчасовою бронею тут, на пагорбі, під захистом корпусу?» Розпитував далі координатор, глянувши на фізика. Той похитав головою. Ні, кожне полюс сердечника важить понад тонну. Крім того, ми не протягнемо їх через тунель. Тунель можна розширити. Вони не пролізуть у люк. А від вантажного люка до поверхні – 5 метрів. І він залитий водою з кормової цистерни, яка дала течу тобі ж відомо. Ти перевірив радіоактивність цієї води. Поцікавився інженер. Так, стронцій, кальцій, церій, ізотопебарію – Чого там тільки нема. Її не можна ні спустити, це отруїло б увесь ґрунт у радіусі 400 метрів, ні очистити, поки в антирадіаторах не буде справних фільтрів. А я не можу очистити фільтри без мікроавтомата, докинув інженер. Координатор, який переводив погляд з одного на іншого, коли вони висловлювали міркування, сказав. Список наших неможливостей чималий, але то байдуже. Добре, що ми розглянули його з цього боку. Маю на увазі зброю. Отже, нам поки що залишаються випромінювачі, так? І які це випромінювачі? З нотками роздратування в голосі сказав інженер. Не обманюємо самих себе. Лікар здійняв через них такий галас, наче ми збираємося розпочати тут атомну війну. Певна річ із них можна – викидати збагачений розчин, але дальність їхньої дії не перевищує 700 метрів. Це ручний поливальники не більше. До того ж, небезпечні для стрільця, якщо він не має на собі броньованого скафандра а броньований скафандр важить 130 кілограмів. Справді, у нас на борту всі речі страшенно важкі, сказав координатор таким тоном, що ніхто не зрозумів, чи він глузує, чи може говорить цілком серйозно. Ти зробив цей розрахунок, обернувся він до фізика. Зробив. Є ще такий варіант. Два випромінювачі, віддалені один від одного не менше як на 100 метрів, стріляють так, щоб обидва викинуті потоки перехрещувалися на цілі. Тоді з обох субкритичних потоків виникає надкритична маса і відбувається ланцюгова реакція. «Це добре для розваги на полігоні», – зауважив хімік. «Що ж до мене, то я не уявляю такої точності в польових умовах». «Виходить, у нас немає взагалі ніяких атомних випромінювачів?» – здивувався кібернетик і подався вперед увесь остіпаючись от злості. «То навіщо ж була вся ця дискусія, суперечка, сварка про те, чи маємо вирушати озброєні до зубів, чи навпаки голі руч? Бачу, ми переливаємо з постого в порожнє. Я згоден, що багато чого ми робимо, не подумавши. Так само спокійно сказав координатор. Що робили так досі? – уточнив він. Але далі таку розкіш не можемо собі дозволити. Все це не зовсім так, як ти кажеш, – обернувся він до кібернетика. Бо є перший варіант використання випромінювачів – викид половини ємності резервуара. Тоді ціль вибухне. Тільки треба стріляти з надійного укриття і завжди на максимальну відстань. Виходить, перед тим, як відкрити вогонь, необхідно закопатися на метр углиб, так? Щонайменше на півтора метра з двометровим бруствором, уточнив фізик. Ну, це добре в позиційній війні, а під час вилазки немає жодного сенсу, зневажливо сказав хімік. Ти забуваєш про наше становище, відпарирував координатор. Якщо виникне необхідність, будь-хто з нас, озброєний випромінювачем, прикриє відступ товаришів. Що? Без метрових брустворів? якщо не вистачить часу, щоб насипати їх, то без. Вони хвилько мовчали. «Скільки в нас іще придатної для вжитку води?» – поцікавився раптом кібернетик. «Майже 1200 літрів». «Це мало. Дуже мало. А тепер прошу висловлювати конкретні пропозиції», – озвався координатор. На його лівій пов'язці виступила червона плямка. «Наша мета – врятувати себе і жителів планети». Запала глибока тиша. Нараз усі повернули голови в один бік. За стіни долинула приглушена музика. Повільні такти знайомої всім мелодії. «Апарат уцілів?» – здивовано прошепотів кібернетик. Йому ніхто не відповів. «Я чекаю», – нагадав про себе координатор. «Ніхто не має жодних пропозицій. Що ж, тоді ухвалюю рішення. Вилазки наші триватимуть. Якщо вдасться встановити контакт за сприятливих умов, то зробимо все можливе для взаєморозуміння. Наш запас води неймовірно малий. Через нестачу транспортних засобів ми не можемо поповнити його негайно. Тому нам доведеться розділитися. Половина екіпажу працюватиме в ракеті, а друга половина досліджуватиме територію. Завтра розпочнемо ремонт всюдихода і монтування випромінювачів. Якщо встигнемо, то вже увечері здійснимо вилазку на колесах. Хто хоче щось сказати? Я відгукнувся інженер. Зіщулившись і затуливши обличчя долонями, він, здавалося, дивився крізь щілини між пальцями на підлогу. Нехай лікар залишиться в ракеті. Чому? – здивувався кібернетик. Усі розуміли, до чого хилить інженер. Він не вчинить нічого лихого проти нас, якщо ти це маєш на увазі. Повільно і обережно підбираючи слова, сказав координатор. Червона пляма на його пов'язці трохи збільшилася. Ти помиляєшся, якщо гадаєш? «Він, може, покличемо його сюди? Я не хочу так». «Говори», – сказав координатор. «Ви знаєте, що лікар зробив там, під тим заводом. Він міг загинути». «Так, але він єдиний допоміг мені розтоптати». Координатор не докінчив. «Це правда», – погодився інженер, не відриваючи від обличчя долонь. «Вважайте, що я нічого не сказав». «Хто ще хоче взяти слово?» – запитав координатор, – Трохи випроставшись і торкнувшись рукою пов'язки, глянув на пальці. Музика за стіною все ще лунала. Тут чи там, на місцевості, невідомо, де ми зустрінемося з ними раніше. Притишеним голосом сказав фізик інженерові. Може кинемо рибок? Це неможливо. Залишатися повинні завжди ті, кого на кораблі є робота, тобто фахівці. рішуче заперечив координатор, повільно, якось непевно, почав підводитись і раптом захитався. Інженер підскочив, підтримав його і зазурнув у вічі. «Хлопці!» – сказав він, ссунувши брови. Фізик обняв координатора з другого боку. Той дозволив їм підняти себе, решта тим часом розкладали на підлозі подушки. «Я не хочу лежати!» – запротестував координатор, але очі в нього були заплющені. «Допоможіть мені!» «Дякую!» «Нічого страшного!» «Здається, розійшовся шов!» «Зараз буде тихо!» – сказав хімік і рушив до дверей. Координатор широко розплющив очі. «Ні-ні, кай грає!» – покликали лікаря. Він змінив пов'язку на голові в координатора, наклав додаткові скобки і дав йому якісь порошки. Потім усі вклалися спати у бібліотеці. Була вже майже друга година ночі, коли нарешті погасили світло, і корабель поринув у тишу.